היפופוטן! 60 שניות על הבסיס הסודי של חיל האוויר בנס ציונה. בסיס חיל האוויר הסודי בנס ציונה ממוקם בנקודות ציון 567-210 על 561300. הבסיס מכיל טייסות של מסוקי תקיפה סודיים מסוג HD5. כל מסוק יכול לשאת כ-12 טון פצצות. בבסיס נמצאים כמו כן שלושה מגדלי שמירה בדרומי נמצאים שלושה שומרים 24 שעות ביממה במערבי ובמזרחי שני שומרים מ-7 בערב עד ל-6 בבוקר נקודת התורפה של הבסיס היא הגדר הפרוצה שנמצאת בין שני המחוללים הגרעיניים בכניסה הדרומית מפקד הבסיס הוא אלוף משנה משה צ'יקפוקה שגר ברחוב היבחושי 95 בתל עדשים הוא אלרגי לרינגלח ולמפתחות הוא שותה קפה כל יום ב-9 בבוקר צריך רק אלה היו 60 שניות על הבסיס הסודי של חיל האוויר בנס ציונה. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>